No xulio xa temos o seguinte convidado, eh? uh -huh. Deixamos o presidente da Asociación Roselía de Castro da nosa asociación uh -huh. e vámonos ir pois a Chantada. Uh -huh. E vamos a falar con Xosé Lois Das galletas hombre, marieiras vale, Unha persoa que admiramos E ao mesmo tempo sí, que, sí. Que, que, que Admirámosla moito, desde sí, logo E sí. no, ao mesmo tempo que agradecemos moitísimo Os agasallos que nos ten feito <ríe> Sí, ahora, sí, eh. desde logo Pois, moi boas tardes, José Lois Ola, boa tarde. Boa tarde, benvido, moitas grazas po, po, por todo o que faz, xos alois. Eh, pero parabéns e felicitacións, porque últimamente está saindo na prensa mm, sí. con moitísimas novidades interesantes, non? Mm. Sí, bueno, quer dizer, un pouco... Un... Aina que por gracia no 2020 foi un, bueno, un ano difícil, sí, pues, sí. un ano moi difícil, moi no? moi y... sí, sí. Pero bueno, en dabeixo, bueno, foi case todo ao contrario decir, sí. porque a verdad que recollemos así incluso, pues, foi un ano de moitos recoñecementos e y... a nivel do proxecto, bueno, pues, o ano pois pues, y... non se pode dicir que non afectou a crise, porque ia afectar todas as empresas, sí, sí. pero e ben dentro da situación, no? É que bueno, Este ano tamén ímos capeando como se por aí. Moi sí, sí. moi bueno, pois é, por eso, de aí vengo noso, a nosa felicitación de o feito de que, bueno, sigades en pello, tempo, é bueno, eh, que non vos afectara excesivamente ese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 con unhas anchoas que a mí me gustan. E e non sei que le, non me lembro agora que leva ao lado. Ah, e depois outra tapiña que levaba lá con. E de non eran, non era pan, eran de no, marineira. Eran galletas mariñes. e dígolle eu, pero de onde sacastes estros? Aí as no mercado, no mercado en Lugo. E digo eu, pois eu coñezco o o dono da Un, un grande, un grande se A un se grande, vai, grande se dos se que se a él tan enxantada Pois díxome el, pois sí, deliveñen <risa> Pois sí, sí Oxe en Galicia verdad, que, xe, xe, é un produto que é popular va, pues, era, mm -hmm. era un pouco nos nosso objetivo, é decir, de feito a estrategia comercial mm -hmm. iba por nesa liña de popularizar, escapar mm -hmm. un pouco o tema de Gourmet y, Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces,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 en torno a 30.000 kilos a semana de galletas cocidas que é un volumen que pode soar pues, a nivel industrial pues, lógicamente bueno, pode soar a pouco pero para o nosso proxecto ou pouco o que significa eh, pues, un proxecto deste tipo no, no, no rural e está, y tal como está concebido pues, é un volume moi importante xa. porque eh, ademais todo é produto totalmente natural. Sí, sí, esa era unha teima que tiñamos e formaba parte tamén, lógicamente, pues, trasladamos a estrategia uh -huh. comercial todo. e todo. Tiñamos así varias inquietudes, pero uh -huh. unha delas é ofrecer un produto producto pues, eh, con, bueno, con garantías a nivel de saúde e, uh -huh. polo tanto, tiñamos que, pues, canto menos ingredientes, decir, o que chaman... Eh, Eh, lista de ingredientes limpia no uh -huh. <risa> canto más limpia por pues millón entonces muy. Eh. Eh si yo os ingredientes que utilizamos básicamente son naturais, non son e, sí, sí, sí, sí, aditivos ou sí, sí, sí. eh sintéticos, non ni, ou nin ni, eh, ningrás sí. eh, saturadas, nin nada diso. Eh bueno, saturadas, saturadas, o, alguna temos que leva manteiga, pero bueno, dentro de, do que chamamos a graxas saturadas e eh, pues premio, decir, e eh, son saturadas, por tanto teñen colesterol, pero eh Son, non son grasas eh e, sí, sí, sí, e nada sí, de eso, sí. no? de vaca. Eh si sí, sí, manteiga fresca, bueno, sí, sí, manteiga man... podemos sí, eh, sí. topar en calquera lineal de supermercado de tienda eh, natural, sí, sí. Porque e despois sobre todo nosa producción torna creo 90% é con aceite virxen extra de oliva. Si sí, si sí, sí, sí. Ademais eu podo darce Sí. Mm -hmm. eu podo sí, dar estuve, por certo, si, sí, sí, estuvexe en unha instalación de visita, e sí. si sí que podaxe comprobar en xito sí un pouco as materias primas sí, ¿no? mm -hmm. ademais ving un camión, un tráiler, non un camión, un tráiler de Portugal cargando galletas mariñeiras para Portugal si, sí, sí, si, ali a verdad é que, que eh, nos inicios non nos imaginábamos que o mercado portugués A nos fora moito máis cercano con uh -huh. o co español fora de Galicia, no? uh -huh. e es decir ao final é, o vínculo ese galego-Portugal e, e as posibilidades que hai de, de colaboración e de comerciales son increíbles, e, e non nos topamos un pouco con eso, é decir, é, e hoxe en Portugal pois é é un produto tan popular como en Galicia, que é, sí, en, sí, en todo sí, sí. Portugal, decir, no, sí, no sí, sí. falando no norte, ni, uh -huh. pero sí que pegaron ben, decir, é, é un produto que se adotou moi ben aos hábitos de consumo dali. Uh -huh. Y sobre todo porque en Portugal o a tendencia esta de consumo saludable está moi máis desenvolvida que en España. Sobre todo, sobre todo eh, eh, a veces penso porque eu persoas, por exemplo, cando en eh, vin que que utilizaban as galletas merideiras así para, para as tapas e tal mm. e digo e eu dicía premíndice dicía pois podían utilizar eh dicílles eu podeis utilizar outras cousas que non sean tan grasentas que van máis en liño do que se fa este produto eh, pois para que non sexa saturado porque en Galicia é eh, comese moito de moita moita grasa tomase sí, moita sí, grasa si sí, sí. sí. Y es a que idade a graxa xa non vai ben. Si, sí, hai un pouco indo se mantén, bueno, pues, esa cultura culinaria sí. do rural, non de de sí. de... de autoconsumo. Non hai e, que non... E, e si sí que se abusa moito da da graxa, si, sí, sí, literal, sí, sí. sí, sí. Por Cantos no rural xa sabemos que claro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 Sí, bueno, é un pan sin sin miolo sí, sí, sin farago. Sí, e realmente é un destao a esencia do, do produto, ¿no? uh -huh. en, en, en secar o pan para que se conserve moito tempo de forma natural. Uh -huh. É un pouco, eu sei que nos permite tamén e parte do éxito da comercialización porque uh -huh. permítenos envasar con oito meses sin engadir eh conservantes, non? Sí, sí, sí, Entonces, sí e foi fantástico, claro sí. un producto con esas características sí. bueno, bueno y... hai que volver a repetir os nosos agentes e eh, eh, seguidores que eh, cualquier persoa que desese mercar as galletas marinheiras e se os seus produtos, pan sem miga de larga duración, como dice sí. Dervós, que, sí, que, sí, que se sí. poden poñer en contacto con Bosco e eh, no polígono industrial dos acibros de Chantada, e eh, que tamén hai un, un teléfono onde se poden dirixir que é o 982 440-222 Si, sí, siñor sí, sí. Está, está ben non? Si, sí, si, sí, ou através do, do mail de galletas-arroba-davega.es tamén, tamén, aí, tamén, sí, tamén se se, para, para contestar todas as preguntas que podan xurdir ou, uh -huh. ou si sí. E sí, ademais que tendes so últimamente ofertas interesantes como son ese lote mariñeiras tot non? Sí, timos o... no sei no sé, on, online. Si, sí. e... facedes un, un sorteo. Facedes un sorteo. Si, sí, facemos un... Desde xa fa anos, é decir, timos un acordo de colaboración mm -hmm. coa o grupo aquí de Radio de Galicia. No. Que utilizan un lote das nosas marañeras para sortear en diferentes programas, ¿no? mm -hmm. e iso tamén nos ajudou a esa popularidade do produto e, bueno, é un acordo de... de de colaboración e, o, o, e estaban interesados en en en ni a cambio pois pues, tamén reinvertimos o o, o cracamos dises sorteos en, en, en acción de, de comunicación no grupo, no. Uh -huh. Pero eh, bueno, es decir, é un producto que que pola súa orixin e, e incluso tamén a, a propias eh diferenciación ou uh -huh. aspectos do do propio proxecto, pues, que que é moi, moi cercano aquí, o, uh -huh. a xente, de feito temos moitos consumidores eh quedanos a base de, de, de, de promoción, é dicir de, de ese boca a boca, non, de uh -huh. que son como se fóran militantes do proxecto, non, é dicir Sí, si, sí, sí, sí, sí. eh, pues, eh, a verdade que Bueno, estamos moi moi satisfeitos nese, nese sentido e agradecidos a todos os uh -huh. consumidores que, que predican e bueno, recomendan o noso produto. E mm, un día por... ese o, o Grupo Radio Televisión de Galicia. Sí. Pois pues iso, que, que te agradecemos moitísimo. Unha no cousa, que, que, que tamén parece unha min novidosa e importante o feito de que incorporades... A, a alga esa que que, ah, sí. na, que, que, que antes, bueno, non hai moito, comezastes a facer non, Algo a como se chama, a bacame eh, ou guacame, o, guacame, guacame sí. eso, eso. Non eh, hai moito que eh, amortizastes, eh, eh, non? xa sí, no, bueno, o principio, non son unha das cosas que tamén intentamos incorporar dentro do que podemos, decir, mm. po, e, e intentar e, da, e crear valor enadido a través do, do uso de materia prima aquí do país, mm -hmm. non? Eh. Então, nesse sentido utilizamos pois pues, un porcentaje importante da farinha que utilizamos é trigo país. Mm. E despois tamo utilizamos o aceite de oliva virxen extra transformado aquí en Galicia, sí, sí. porque producido non hai, é dicir non hai producción suficiente como para, pelo sí, menos, sí. pelo menos é transformado, é decir, sí. hai varias un par de empresas aquí que que, que, que compran, van bueno, pois pues, o que o, uh -huh. o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 e despues tamén y, na medida que podemos o tema da manteiga, se si o podemos conseguir aquí sin recorrir a empresas de fora, pois pues, tamén e sí, sí, sí, sí. así, e o da Aguacame da un pouco por aí, por poñer un valor por pues, su que aquí era abundante e que xa había varias empresas que, que eu comercializaba e uh -huh. probamos e bueno, fixamos o desarrollo de produto con varias algas, así o que máis nos convenceu foi a Aguacame e o cameo, sí, sí. Uh -huh. producto diferenciado simplemente pois pues, coa ortación larga, pois pues, conseguimos unha mariñera pois pues, moi diferenciada. Claro, claro que si. Sí. Eh iso iso quería, oye, queríache dicir unha cousa, hai un unha queixería, un os que que acaban de recibir un premio extraordinario que se chama, además están de por aí por aí cerca, Aires Moniz que ah, ir a ir armonice, sí, sí, son vecinos nosos Pois, pues, din sí. pues, que cada sí. eh, mais recibir un prémio tamén pola súa manteiga, que están, están traballando. Sí, sí. Que que que unha cousa extraordinaria, que é eh, un proyecto uno... tamén, é a, a, a mí moi eh, moi interesante, eh, uh -huh. sobre todo pensando así no no uh -huh. rural, non? Es decir, producto... de aproveitar sí. as, as oportunidades así no rural. Pues é un proxecto tamén modelo, non? Sí, sí, sí, sí. bueno, e pues... aparte eucristía, é dicir o o recoñecementos tamén nos están avalando no sentido, é dicir, e e e máis cando, é un pouco pasalles hasta certo punto compartimos así eh características, non? E aí ideoloxía porque estádes sí. está fomentando, claro, fom, pois pues, sí, sí. a, a, a consolidación de, de, sí. de, de personal de aí, claro.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 un lote para que o de vostedes nos comente eh, si estupendo cualquier cousa cosa que nos envías para nos é, é unha delicia e unha delicia antes da de Navidad conto de porque están a que de, de chegarlos en bases y muy y bien pues un, un que, poder compartirlo con vos pues de, de verdad que hecho agradecemos muchísimo no Samente, un poco por, por eso por la amizade que nos que, que, que, que, que nos das y al mismo tiempo pues que os no oentes saiban que galletas mariñeras da vega pues siguen eh, siguen triunfando ahí me gusta leña Unha, unha aperta Nada, grande, pues, Xoselois, moitísimas grazas por esta tarde. Igual por aí con estamos en contacto. Meña. De acordo, Xoselois. Vale. Apertas, vale. Radio Sambor.